قالوا ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد بعد امني بالله عز وجل musalia muetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunepisanyika katika nyumba hii miongoni mnyumba za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa munasaba wa ibada ya doa doa ni ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala nidhamu na utaratibu na ilipokuwa doa ni ibada sisi waislamu tunapokuja katika mambo ya doa simeitajidi tumekuja kwenye ibada na kujikwetu katika mambo kama haya ni takaruban ila Allah subhanahu wa ta'ala ni kujibudumisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu tumeitwa katika mlima na watu wa Islamu wanapokusanyika katika mahali haya tunasikiaana misimu mikubwa ya msingi wa duniao ni bwana Sahaazam katika muda huu nitapenda kuzijimiza sehemu kubwa katika kuelekezana juu ya umuhimu wa kulazimiana na mwongozo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mambo yote yanayohusiana na ibada hii ya doa na ibada hii ya doa ni ibada ambayo waachuoni wamesikusanya hadithi zake na mafundisho yake na vitabu vikawa ni vikubwa sana ambapo sisi hatuwezi kuelezea yote katika mnasaba wa Isaya 15:20 na 27 lakini hatuwezi pia kuyacha yote lazima tukumbushane machache ambayo itakuwa ni msingi wa kuyendea vingine yanayofuatia katika mambo yanayohusiana na ndoa. Kama ambavyo tunafahamu kuondoa ni ibada. Allah Ta'ala ameiweka kanuni hii ya ndoa kwa wanaadamu nafadhila kubwa ameziweka kwa watu katika kutekeleza ibada hili ya ndoa. Na kusaidiana na kushirikiana katika jambo hili la ndoa. Hivyo waislamu tunalazimika sisi kujifunza na kufuatia mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo linalohusu ndoa. Hakuna jambo lolote limeachwa kuanzia kwenye kutafuta mchunga dini imeelekeza. Kwenye kumuona mchumba dini imeelekeza. Katika kupeleka posa pia dini imeelekeza. Katika ndoa uchumba pia dini imeelekeza. Namna ya kufungishwa ndoa dini imeelekeza. Namna gani waishi wana ndoa pia dini imeelekeza. Na ikifikia hatua ya kuachana, waachane namna gani? Pia dini nimeelekeza. Na ikiwa mmoja wao atafariki na mwingine akabaki, dini pia imeelekeza. Misogoro ikitokea baina ya wanandoa, pia dini imeelekeza. Hakuna kipengele kichototi. Bali dini likapitia hatua ya kuelekeza mpaka katika tendo la ndoa. Kuonyesha kwamba ibada hii hakuna mlango wa mwanaadamu kuweka mawazo yake na zake wala kikao cha watu fulani kuja kumtingineza jambo lolote dini tayari umetimginiza wajibu wetu wa uislamu ni kufuata mwongozo na maelekezo tuliopewa na Mtume wetu Muhammad ms. mtapenda nikusomeeni hadithi moja ambayo ni muhimu na wa wasisi kuelekea ya mafundisho yani ya dini yetu كبيتي عنت متي رسول الله عليه وسلم. اَمسلمي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. أناسمع جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من الجمل. ألقى عمر بن قتمة صلى الله عليه وسلم أبيوا نظر تاسيلوا من كتاب فقال يا رسول الله هذه نسخه من التورات اكسم عمر ايرن طومي وا الله هي نسخه يا النبي يسوع الله عليه وسلم طومي ف냠انزا فجعل عمر يقرا عمر اللي قوول mtume kanyawanza akumjibu chochote umar yaanza kumsomea mtume ile torati wajala umar yakara umar kaanza kusoma ile torati wajibu rasulullah sallallahu alayhi wasallam نمتومه انا كثير كان بقصوميه فقال ابو بكر رضي الله عنه وكيف يتقسم يا عمر فكلتك الثواتي ما ترى على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر Hivi hauoni mabadiliko yanayotoka katika husu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Umar yakipo ninuko kichake akamwangalia Mtume akamuona usiwaki umekuwa mkungu kwa hasira Mtume aba kasirika Kwa nini amekasirika Naam Ingeweza Husaini Kwa Omari alikuwa anaimba? Nauliza swali. Omari alikuwa anaimba? Hapana. Si yeye alikuwa anamsomea Taurati. Taurati si ni kitabu kimetoka mbinguni. Taurati si ni kitabu kateremshiwa Musa. Kwa nini Umar anamsomea mtume Taurati aliyomtumwa na Kasim? Abakara mbi wa amal wa huwa mtume likathirika wewe unasoma tu hauoni hali ya muswa mtume ama ipumuo kitoto chake ramuona mtume katathirika faqala amru yakasema a'udhu billahi min ghadabi llah ninajinenga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mana hasira za Allah, Allah sallahu wa ghadab ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabia al anajinenga kwa Allah na hasira za kuna mtume sallallahu alaihi wasallam radhiina billahi rabba tumeridhia sisi kwamba huyo ndiye muola wetu hatuna mwingine zaidi ya allah subhanahu wa ta'ala wabil islam dini na tumeridhia sisi kuwa wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabia natimeridhia kuwa mtume wetu sisi ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Umar ametaraja amerudi nyuma ameona kama mtume kama mkosea Allah alichokisoma ni Taurati na Taurati ni kitabu cha Allah na ameteremshiwa Taurati Musa alayhi salam lakini mtume amekasirika kusomewa Taurati na عمر. Na Umar likugundua nimeposea baada ya kuzinduliwa na ndugu abu yake Abubakar akalinyea mara moja kwa Allah Najilinda kwa Allah kutokamana na hasira za Allah lakini pia kukasirikiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam tumeridhia sisi kwamba huyu ndiye mola wetu tumeridhia kwamba Muhammad ni mtume wetu na tumeridhia uislamu ndio dini yetu aliposema haya maneno faqala sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi mnamuaba yule ambaye لو بدا lakum Musa haya يا kama Musa angelitokea hapa mbele yenu akiwa hai Musa alayhi salam kalimullah Musa ambaye ni mtume wa Allah aliyekuwa anazungumza na Allah Allah anasema Musa anasikia Pasina kupitia Jibril alayhi salam Musa ambaye ni mtume wakati mtume anakwenda mi'raj ndiye aliyemkuta ana wafuasi wengi hakuna mtume aliyekuwa na wafuasi wengi zaidi ya Musa Musa ndiye iliyokuwa sababu ya sisi kuhafifishiwa hii swala Allah kamfaradhishia mtume swala 50 mtume alipofika kwa Musa Musa paombea umawapo hawawezi kamuombe apunguzie ikawa mtume anakwenda baina ya Musa na Allah mpaka zikabakia tano ikawa katika matendo tutaswali swala tano lakini katika mizani tutalipokosa la 50 ni Musa alayhi salam sasa mtume anasema lau Musa alayhi salam atatokea hapa akiwa hai mbele labo liltum ala sawai sabii basi mtakuwa mmepotea katika njia ya sala Musa ukimfuata ukamuwache mtume umepotea naelewa kitu swio haya maneno yenyewe ya uradhi mepesi na mepesi muna nini Musa alaye salam Ukimfuata Musa alaihi salam ukamwacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umepotea njia ya sawa. Ukipotea njia ya sawa unaenda peponi. Sinaenda mtoni. Ukitaka kutumia akili yako kwenye dini utatoka kwenye dini. Kisha mtume akasema Wala ukana haya Lau Musa mwenyewe angelikuwa hai wa ajra kanubu wazi alafu akadiriki wa utume wangu yani mimi nimekuja Muhammad ni mtume Musa yuko hai lattabani yeye pia angekuwa mfosi wangu mimi Haya maneno Mimi nimependa leo nikusomee ujue kwamba jambo la kuhani maelekezo na mafundisho ya mtume sio jambo dogo kama tutakofikiria baadhi ya watu Ikiwa utamfuata Musa alayhi salam utapotea usemaje ukimkata shekhe wakati ukamwacha mtume unasema nani umemwacha mtume umemfuate shehe wako akakata au shehe wako wa mtaa au shehe wako wa wilaya au shehe wako wa Tanzania ukamwacha mtume mtume amesema hivi na ile shehe wako akasema hivi wewe ukimfuata ile shehe wako ukamwacha mtume umepotea lakini ukimwacha mtume ukamfuata Musa pia umepotea baina ya ile shehe wako na Musa nani kamshinda <laughs> musa musa yuko zaidi ya shekhe wako siyo huyo musa ukimfuata umepotea unafadhali gani ya kumfuata shekhe wako baadhi ya watu wanapunguwa wanatahadharishi na makosa katika dini wasema mwashekhe wote hawa wataenda motoni basi niko tayari kutanua motoni hawa mwashekhe wako ni malaika si wanadamu hawa kwa nini unaoondolea sifa ya kukosea? Na sifa ya kukosea ni sifa ya mwanadamu. Kama mtume anamwambia Omar, na Omar yamekuja kumsomea Taurati, mtume anakasirika kusomewa Taurati. Kuna haja gani ulisomee Taurati wakati Qur'ani iko mbele yako? Taurati ya nini? nini kwenye Taurati ambayo kwenye Qur'ani hakuna? Si Yenye yani mtume anamuonyesha naomba nikakosa kwamba hatuna muda wa kusoma Taurati, hatuna muda wa kusoma Zaburi, hatuna muda wa kusoma Injili, tuna muda wa kusoma Qur'ani iko mbele yetu Qur'ani Na Qur'ani imepigusania vitabu vyote. Kwa sababu Qur'ani ndio muhaiminun alayh. Vitabu vyote vinarejea ndani ya Qur'ani, na vyote vimo ndani ya Qur'ani. Kwa sisi waislamu hatuna umaskini wa hukumu wa kuchukua mafundisho kwenye Taurati. Tumekasirika. Anaekasirikiwa ni Umar. Na huyu Umar anayekasirikiwa na Mtume ameitwa mulhim Mtu ambaye ni sahaba pekee ambaye Kila alikua kitu wa ushauri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani ilikuwa inakuja kuunga mkono ushauri wake. Mtaka Mtume akamwita mulhim Leo kama baada yangu angekuwa na Nabii basi Umara angekuwa Nabii nabi. Kwa namna alipokuwa yakitiana ushauri wa wake kwa Mtume sallallahu wa wasallam na yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala Lakini hapa alikukuja na Taurati mbele ya Mtume Mtume ni Na Umara alipogundua amekasirikiwa hakuendelea kusoma Taurati Aliacha kusoma Taurati si nini Naam Hmm. Sasa ikiwa hii ndio hali na tuna mtume tunayemtume sallallahu alayhi wasallam hatuna umasikini wa jamolorote katika dini hatuna furaha tunaweza kufurahi ila mtume atakufundisha Mahala pa furaha kuna mafundisho Mahala pa huzuni kuna mafundisho Mahala pa kawaida pia hakuna mahala ila nini mtuelekeze sasa katika haya mambo ndoa mambo mengi yamekuwa ni magengi kwa watu kila watu wanapokuja wakaambiwa hili silo watu wanapata taabu sana na haya aliyazungumza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira katika sahihi Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam asema badal alislamu ghariba Ulianza Uislamu katika hali ya ugeni. Usiyauku griban kama badana. Na Uislamu utakuja kurudi tena katika hali ya ugeni kama ulivyoanza mwanzo. Maana hali ya ugeni watu walikuwa wana mila zao na taratibu zao. Uislamu ukaja ukaleta taratibu zingine. Ukaacha taratibu za watu likawa kila jambo la watu nini linajitia makosa hapana hili haliendi hivi hapana hili haliendi hivi hapana hili alieni hivi wale waliokubali Uislamu wakawa ni watu wageni kwenye jamii ile hali ya ugeni Ikaende inapungua inapungua inapungua kila Uislamu ilikokuwa unaenea kwenye jamii ya watu ule ugeni ukaisha Uislamu ukashika hatamu Uislamu ukatawala Uislamu ukapata nguvu lakini yanasema us yaudu daliba utakuja tena wao Uislamu kurudi kuwa mgeni kama ulipoanza mwanzo mgeni Maana ke Uislamu sasa utakwenda watu wanasahau wa jambo moja baada ya jambo lingine leo wanaacha hili kesho wanaacha hili kesho kupa wanaacha hili bisingi ni dini watu hawajifunzi wa tena dini kwenye vitabu wajifundisha dini kwa watu ukitoka hapa ukaenda Bagamoyo kwa Bagamoyo kulikuwa na masharifu wengi waangalia dini ya Bagamoyo ilikuwa na gani ukija kwa mko wenye kwa dini ya Bagamoyo mwingine akienda kutembea siyo wapi na yeye akipata kwake anakuja Tabora kwake hii ndiyo dini sasa ikawa sisi dini yetu ina Vingi sana kwa sababu kile shekhi aliyekuja ni kwake matokeo yake sasa dini yetu hii ilipokuja kuanza kufundishwa sasa hii ndiyo dini wale tulozoea maisha yale yasiyokuwa na dini tuliyochukua kutoka kwa watu tukaanza kupata dhabu dini ni kwa mtu usiwizi kitu bidاعة uone naambia ya kwa wasema kila kitu bidاعة Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al katika Sunan alisema haya maneno Kaifa antum idha labistukum fitna nitakuwa na haljani kipingi utakapokufa yenyu fitna ya harum fiha mzee atasekea kwenye hiyo fitna fiha na mtoto atakulia kwenye hiyo fitina wayatathifa naasu sunna na watu wataifa hiyo fitina kwa ndio sunna lakini sio sunna wase wetu sisi wameziwekea kwenye fitina wanajua ile fitina ndio dini na sisi watoto wao tukazaliwa tukaikuta ile fitina inayo iko majumbani kwetu Ndiyo dini ya wazee wetu tukakulia humo Fitna ikaitwa suna sasa Faidha idha kuyirat itakapokuja badilishwa sasa wakaja watu walioisoma dini wakaja kutuambia hiyo sio dini kila pakasema kuyirat sunna Suna ya tu mimi badilisho. Dini imekuwa ngeni. Sikwizi bwana dini na ya zamani tofauti. Maneno haya yamezungumza ya Abdullahi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaani washtuu wa watu. Wakamuuliza, "Mataadhafa ya Aba Abdurrahman?" Hizo stakuwa ni zamu gani? Ewe Abu Abdurrahman, waze wazekee kwenye fitna na watoto wakulie kwenye fitna zama gani hizo akawaambia idha qallat ulamaukum wa kafarat ni kipindi ambacho wanachuoni wengu Wanachuoni wenu watakuwa ni wachache na wajinga watakuwa ni wengi wa kafarat wasoni wasomi watakuwa wengi وقلۃ فقهاءكم وتذموز فقه المفاتيح والدين وتقوع واشاش وكثرۃ مرائكم ماملي وenu واتقوع ونج وقلۃ امانكم مؤمنيكم واتقوع واشاش والكنزۃ الدنيا بعمل اخر هل اكو واحد اتاكوت الدنيا kupitia nini kutufuku yani gairid din na watu watasoma dini sio kwa lengo la kuitangaza dini si maisha yetu watu na sisi sasa si, si. anayezungumza karne ya, ya kwanza abdullahi ibn mas'uduzi sisi tunaishi leo Ukienda kupeleka posa ya binti kwanza utakikwenda wewe si hivyo ukirenda wewe huna adabu yani wewe ukafunga safari kijana ukaja kwangu Shekhe asalamu alaikum Wa alaykum salaam. Samahani Shekhe mimi nikuja. Nimeambiwa kwako kwa kuna binti na mimi nahitaji kuoa. Kuna adakwe Kwenu hakuna wakubwa. Sivyo? Au Alisaidieni wazee. Siwasema hivyo, kwenu hakuna wakubwa. Unakuja wewe. Badala ya kuwatuma wazee waje, unakuja wewe kuleta posa kwangu? Nishuoni mbele yangu kijana wa watu inabidi sasa akitaka kupeleka posa watafute watu sinivyo wale watu waende wapeleke posa. halafu wale watu pia wakipeleka posa wanaenda pesa yao meko kwenye bahasha na ile bahasha lazima iwe na mawani ya kusomea au sie ile barua iko kwenye bahasha iwe na mawani ya kusomea ile barua yao. Maana tepia nikipeleka barua mawani pia haiwezi kusomwa. Na pia ile barua haiwezi kusomwa na baba, wataitwa kwa baba, Akina babu wajomba umbaana baraza lijae kuja kusoma barua. Chakula kipikwe kwa ajili ya kuja kusoma barua. Aya mambo hayapo. Siapo. Sasa posta nilipelekwa kwa mtume, si mtume alikuwa na mabinti. Ali ibn Abi Talib alishauriwa na watu. Wakamwambia Ali wewe akufaa Fatima, kwa nini usimoei Fatima? Ali akaondoka na watu wakamsingiziza muansari kwenda kwa Mtume. Walipofika wale watu hawakuingia ndani, wakamwambia njia kwenyewe peke yako. Wewe si unayekwenda kuoa sio sisi bwana. Wao nenda kazungumze na Mtume. We, Ali akaingia ndani kwa Mtume. Mtume akamkaribisha aka mwaambia mtume nimeshauriwa kuhusu Fatima. akasema sawa ahlan wa sahlan wa marhaba kamalizi aliakasubiria jawabu hakuna zaidi ya hayo maneno akaona inuka ondoko alipoondoka katika eneo jamoa akamuuliza yeye akasemaje asema nimemwambia akasema tu ahlan wa sahlan wa marhaba sasa basi hali chakubaliwa wewe hata kama utamuoa tayari wewe ni katika watu wake mtume kakukaribisha. Hakuna watu waliopeleka wala hakuna barua aliopeleka Sasa mie wazee wetu tunaotaka barua na nani kuleta barua ya uchumi? Hiyo dini nimeikuta watu, kwenye kitabu cha aina gani Lakini ni watu tumekuwa hivyo sio Wazee wamekuwa hivyo mpaka wakati ndi wajua ndiyo dini na sisi watoto wao pia tulipokuwa tukajua hiyo ndiyo nini na baba akithubutu kupokea barua peke yake akaijibu peke yake atatoa taarifa rasmi kwenye familia familia itakaa kikao kumhusia wewe kama nani mtoto ulimzaa peke yako ana baba huyu ana mjomba huyu ana kina mama huyu ana upande huu na upande huu jamani mimi si baba wa miti. na mimi si ndio niliopelekea nilipopokea posa kosa langu liko wapi Hivi mtume alipopokea posa ya Ali bin Abi Talib ya kumooa Fatima, aliweka baraza la nani na nani. Simonielewa vizuri? Lakini hiyo ni sehemu katika dini yetu Na imeharibika sana. Imeharibika sana. Kuna baadhi ya watu wanafanya sherehe kabisa kupeleka barua. Unaacha barua, ah njooni siku fulani. Mkiambiwa siku fulani asharifu watu, nyumba inajea watu. Vya kule vinapikwa halafu anza kutageniza mahali shilingi milioni moja 1.5, amina 500, 500 hiyo 50. sekali. Kama mnadani vile mko. Halafu katika hiyo hiyo mahali bado kuna mahali ya baba, kuna mahali ya mama, kuna mahali ya shangazi, kuna mahali ya babu, kuna mahali ya binti. Matukio yake yakaleta madhara sasa, kijana sikuo kimuoacha binti anampa talaka yake, natalaka, yake, natalaka, yake, natalaka, yake, natalaka yake. Talaka ya baba yake, na talaka ya mama yake, na ya shangazi yake. Talaka tano ya kwake, ya mamake ya baba yake, ya babu yake, ya mjombao. Makoote akawatulia mahali. Kijana hana adabu kabisa huyu. Hana adabu. Takuuliza baba kwa nini hana adabu? Anaweza kumpa mke mtoto wangu mahali ma, talaka tano kweli? Istilaka tano za rangi. Allah. Kwani wako tunamtojia mahali hujamzajia hawa watu wengine wewe? Mnanielewa lakini Mtoto yake vijana wakawa hawana adabu lakini ukikosefu adabu umeanzia kukosea adabu dini. Lau kama nyinyi wazazi mlikupokea ile kosa mngefuata utaratibu wa mtume haya singetokea. Hawezi kutokea haya. Binti ameolewa kijana akitaka kumuacha binti kamrudisha kwako tumuza. Ni kwangu nimchukue kwa utaratibu bwana. Hujaamchukua kienyeji. Wewe ndio chakwangu unajifanya nini? Tumegombana. Kwa hivyo mimi naona bora aje akae kwanza nyumbani. Ah, kwani umefundishwa na dini mgombana na mke wako umlete kwangu? Dini dini imekufundisha wewe ugombane na mke wako mje kwangu? Wewe na mke wako rudieni nyumbani kwenu. Wewe si umepanda wapi? Kamwambie babako, na mkoo yako, na mjomba wako. Na huyo binti anao ya upande yake, awaambi baba yake na ndugu zake, tutakutana wakati wa pande mbili, tutakatu simulisha kikao chenu. Sijakwambia niletee binti yangu nyumbani kwangu. Tafadhali nimekuondokeni hapo. Anapata mmkwe kama huyu asem alhamdulillah. Na ni wacha acha, Ama wako ya sasa hivi, aa, mtoto wangu hana umaskini huo, Mlete jojo jo, kama mwanangu hapa. Na hachoki tena huyu. Sasa atochoki tena wewe utamtosheleza huyu, matokeo yake anangukia nyumba ya pili. Mtu kioke amekuja na mimba sio yule bwana. Hayanawezekana kuomba nia. Hii mimba yako kitanga kidai haram. Ah! Ha, kidai haram wakati wako wazi kabisa. Jirani hapa kamtia mimba mtu kioke. Vipi? Mbona mwanaambia haya maneno? Unakuwa ugodi mwingine tena. Kwa nini tumeacha wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? si maisha. Kwa lazima sisi katika kila hatua tufuate utaratibu wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? jambo la aibu. Nasiyo kumbwa watu watacheka harusi yetu kama msiba kitipi kama msiba jamani ah ha, harusi tena haina muziki kwa hiyo muziki uko katika msibani tu basi kuna furaha zingine mpaka muweke muziki mtaka muweke madisko sasa hivi nimekumbua kuna kitu kinaitwa taalimu sisi tutaanza kufundisha naniitajie shaitanio anawakumbia watu nawaletia watu vitu vya ajabu kwa sababu wanawake wanachukua leta taalimu kuna taalimu taalimu taalimu ndio nini sasa ukenda kwa taalimu na mtu anaimba kwa hiyo kuimba hapo taalimu kwa hiyo kwa wanawake wamechukua wa kiungo wameweka siji kuna sindano, siji kuna uzi siji kuna kiwembe eti wanaimba waambie haya hiiwembe kazi yake yajua kwa hiyo wembe afundisho barabarani mtu. afundisho mtu siku ya sherehe jamani ni kweli Awilisikwa kutaja Mama akaja afanya kukata mbele ya bibi harusi, namna hivyo mbele za kula hapa enu, Nye, mbele yangu hapa, kufundishwa kula nani? Siku ya kula na mkeo, Mbona mnakula? Kuna vitu ambavyo dini imeviweka ni maumbile, sawa Maumbile hakuna sisi akijua. Lakini wazazi wangu na mimi wote watazidi kuyajua mengi mengi zaidi. Kuna haja gani nyewe wanawake mkaweka mapikundi ya ajabu ajabu, mkaanza kuzungumza matusi mbele ya watoto wadogo? Eh? Mama mzima anakosa aibu anakata kiuno mbele ya watoto. Anafanya fakhari, hayo yanyo anajua kuimba na dia vijembe. Matokeo yake watoto wa kike wadogo aibu, Kitoto kidogo umekioa unajua hizo nitakufundisha nita adabu kumbe kina adabu ambazo wewe pia usijui. Usiangake na kujimpo ya, ya ajabu kafundishwa kwenye kigenge na kina mama. Huyo mama ambaye wewe umemtafuta akakufundishia mtoto wako ana akili na wengi nyetuunguzeni nye, hawa wanawake masomo wanaofundisha watoto wa watu hawa kwenye maharusi wengi hawana waume wengi wa hawana waume hamjiulizi kwa nini hawana waume weka haka, haka mume wako kumtengeneza huyu binti akakae na mume We mbona wakwako kakushinda kakushindia wapi Unielewa vizuri Hipi ni vitu We baba usikubali nyumba yako ikawa mtoto wako wa kike unamtarajia awe mama akuletee wajukuu bora usije kumkabidhi jichangudo mama fulani mtaani huko mtoto wangu somo kwani wewe mke wako mtoto wako mke wako na we. Sipu mke wako na wa, mtoto wako wako kaa na mwanao na yale ambao unajua mke wako wa mke wako si wewe useme binti yangu wa ndio kuna baadhi ya wazazi unajua kuzunguzwa watoto wake kwa kiche ni aibu. Hakuna aibu katika jambo hili. Kuna kitu haibu. Fatima amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kushauriana na Ali, anamwambia Mtume anapata watumwa na sisi tuna ngumu ya maisha. Tungepata hata mtumwa mmoja akatusaidia kazi. Mtume akipata wajim, wale mateka nenda kaombe. Fatimah mjazito anapata tabu ya kazi za nyumbani akasikia kwa mtume kuna mateka wameletwa akafunga safari mpaka kwa mtume mtume hakumkuta kanmkuta Aisha Aishaambia mtume hayupo akarudi nyumbani mtume amerudi akaambiwa wako walikuja hapa walikuja kuomba mateka mmoja katika hao walioletwa ampatie akmsaidie kazi nyumbani mtume akaenda nyumbani akapiga hodi akamkuta Ali yupo nafasi yupo wako chumbani akamkaribisha akaingia chumbani wewe siogope kuingia chumbani kwa mkweo eh yetu wasiye ninyi amuogopa kuingia chumbani kwa wakwe zenu mnaingiaaje kwani si muogope mi mkwe siwezi kuingia kwa mkwe wangu haya mkwe mtume yeye kaingia mtume akaingia akamkuta Fatima na mume wake wamekaa kwenye kitanda chao akakaa katikati yao Fatima akakaa upande mmoja Ali akakaa upande mmoja mtume akakaa katikati yao kwenye kitanda chao. Wachumbani wako kuingia, wende kokaka kwenye kitanda cha mtoto wako. Kati ya wewe na mtume mwenye Bado pia mwezi kujibu. Akamwambia Fatima, siwezi mimi nikakutatia wewe mjagazi, nikawaacha waislamu wanapata taabu. Hawatumwa na mateka wanapoletwa hawa, wanawasaidia waislamu sio wewe mtoto wangu ano wewe ina kufundisha jambo ninapotaka kulala sema subhanallah mara 33 na useme alhamdulillah mara 33 na useme allahu akbar mara 33 Itakuondolea uchovu wako wote wa mchana na usiku ya kutosha huyo kwa mjakazi wako ampa mjakazi wa hakika na fatima hajamlalamikia baba yake baba hauni hurumii mimi au baba huko kada anakada hasa mtoto kalelewa na ikawa Fatima kuanzia pale ahisi tena uchovu anafanya kazi akiamka asubuhi kama hakufanya kazi yoyote mwili una nguvu na ana afya nzuri Kukufanya kwa kufanya kwa ya zadhari na mtume tu wakati wa kulala anasema tangu siku mtume ametufundisha adhkari sikuziacha mpaka nikiwa vitani Yuko vitani afanya hizo askari na anakuwa na nguvu na uchovu wote unakisha tunafahamiana vizuri kwa sisi wazee ba vijana wetu waki tue karibu na watoto wetu kwa kuwapa ushauri kwa kuwapa nasaha kwa kuuliza pia kama kuna tatizo Nambieni. hakuna haja watu kuwa mkaenda kwa, kwa mwenyekiti wa mtaa Wakati wazao ni tupo na ndugu zenu tupo. Kwa ni lazima sisi tuwe karibu na familia zetu. Lakini ni lazima pia vile turudini katika njia ya Mtume wetu sallallahu Alaihi. wasallam. Wa na mwisho katika mambo ambayo yanakosewa na yameharibika. Leo kijana wetu wameoa. Wamekaa na mke wake baada ya mwezi mmoja wakaanza mavutano ya maneno navutano yamekwenda kijana kakasirika kamchukua binti anampeleka kwao asema kamrudisha mke kwao hatuna dini ya kumrudisha mke kwao umeelewa kijana hakuna dini ya kumrudisha mke kwao vileo mchukua kwa utaratibu unamrudisha nyumbani kwa utaratibu sio unakasirika tu sikio kakuudhi mchuzi hauna nyanya vizuri, Hajui kuunga mboga nenda akajifundisha adabu. Kwa nini pomuo uliuliza adabu chakamilika au bado? Mbona ukuuliza? Sebabako nikuambia adabu yake haijakamilika bwana. Lakini mpaka unakwenda kumuoa mwanake baba akaishamaliza kazi yake, zilisobakia zapo kwa wewe. Kwa hiyo tabia ya watu kuwarudisha wake wake zao ma waiache sio katika sunna ya Mtume صلى الله عليه Bali jambo la msingi ni kwamba kumetokea shida baina yako na mkeo basi waite wazee waje wasikilizeni waite wazee wakusikilizeni mkae mzungumzi na saha zako umempa kuelewa washirikishe watu wenye busara washirikishe watu wenye hikima mweze kutatua misozo lakini pia vile vile hata katika hatua za kuachana ikifikia hatua ya kuachana muachane kwa wema muoane kwa wema muachane kwa wema wema ni vipi maana yake Ukimpa mke talaka hapo talaka tatu kwa pamoja anapewa talaka moja peke yake. Alafu kwa talaka moja anabakia nyumbani kwako wala haendi kwao. Na huduma zote unampa lakini wajibu wao usitane katika takatifu la ndoa. Sasa utaweza kabakiye nyumbani kwako. Unaemea chakula cha asubuhi, mchana, jioni, alafu naambia usimguse. Talaka ushampa Utaweza na natakiwa kae kwako kwa hedhi tatu, hedhi ya kwanza, hedhi ya pili, hedhi ya tatu. Na yeye kupata hedhi ni siku saba. Sawa. Hedhi hizo zote unamka kama kawaida, lakini wewe ukilala huku yukiya kule na yeye anaki huko. Na wewe rafiki yangu una kimoja. Si utamrejea kesho tu. Lazima yes, utamrejea. Na yeye mwanamke anaambiwa na dini ajipambe, ajipodoe, akuhudumie. Halafu anapohudumia kusimgusi, utaweza? Kodini kwa dini ni na hekima kubwa kwa maana tatika kokao kwa pamoja kwa mtatengeneza yale ambao ya mmeshayarifu. Lakini ikiisha talaka ya kwanza kabla ya muda wake unamrejea. Alafu inakuja talaka nyingine, alafu inakuja nyingine sasa. Zikifika tatu tena basi. Na baada ya talaka ya tatu sasa hapo hakuna matumizi tena. Mwanamke anakwenda kwa, na unatakuta mke mwingine, unataka afute mwingine. Lakini pia vile vile katika mambo ya msingi ni kwamba unapokuwa umempa mke talaka halafu eda yake ikaisha haujamrejia huwezi kumrejea tena maneno watakio ufunge naye ndoa upya atarudi kwao utatoa mahari upya halafu mtafunga ndoa upya na wala huwezi kunda nimekurejea hapana yani, eda yake ikiisha una wa kumuoa na wala huruhusi kumrejea. na ukimuoa mnaanza upya tena zile talaka zilizotoka zinasimiti ndakua nimeeleweka vizuri naam cha msingi ya saha zangu nalenda kwamba tujitahidini kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli wanawake wana nguvu na wana vishawishi vikubwa sana lakini sisi wanaume ndio viongozi wa familia na nyumba zetu tukisimama sawasawa tunaweza kusaidia familia zetu zikataa vizuri naomba mimi niishie hapa kwa nasaha zangu hizi ambazo a nimezungumza kama dakika 40 hivi au nusu saa na kidogo na lengo langu nahimiza umuhimu wa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada ya ndoa kuanzia kwenye uchumba Watu waache kuweka vijingi vingi na masharti mengi. Lakini pia vile vile mpaka kwenye ndoa na maisha baada ya ndoa. Tuifanye ndoa kuwa nyepesi na tuondolee uzito vijana na tulifanye jambo hili kwamba vijana wanaweza kuliingia pasina kuwa na ubumu katika ndoa. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe katika yale ambayo tumekosea, aibariki ndoa ya vijana wetu na wajalie maisha yaliyokuwa kuwa mema na waruzuku vizazi kilichokuwa chema. يا سيسي ambao tumetangulia kuoa basi Allah kijalie utulivu katika ndoa zetu na tusamehe katika makosa yetu innahu waliyadhalik wa alqadiru alayhi wa sallallahu alaiya nabina muhammad wa ala alihi